Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen att lyssna på ännu ett program med Toner och tankar. Här kommer sången Hur ljuvlig det är att få möta. Torbjörn Lands sjunger. Just den här sången, hur ljuvligt det är att få möta, den är väldigt intimt förknippad med pingstförsamlingarnas årsmöten. Det som tidigare alltid var på tretton dagen den 6 januari. Det har varit tradition att alla pingstförsamlingar har haft ett årets högtidligaste Möte med eh, årsberättelse, blick tillbaka på tidigare årets verksamhet, eh, ekonomisk redovisning ofta, eh, val av funktionärer, eh, en blick framåt på det nya året, och fika eller matgemenskap och nattvartsfirande och gudstjänst och, och så vidare och så vidare. Nu är det ofta lite mer varierande när församlingarna har sina årsmöten. Men i söndags den 15 januari då blev det så att i båda mina som jag kallar dem för församlingar. Norrköpings Pingstkyrka där jag själv är medlem. Och Skänninge Pingstkyrka där jag har en deltidstjänst som pastor. Det var årsmöte på båda ställena. Så min hustru Gitta och jag fick gå på olika håll. Hon till vår församlingsårsmöte och jag till Skänninge. Och då hörs, hördes, är jag nästan säker på, eh, på båda ställena den här sången: hur juvligt det är att möta på väg till Jerusalem. En återlöst syskonskara när ensam man vandrar hem. Det är som en fläkt ifrån ovan. Och för i världen och även för inte så länge sedan ofta så var det nästan alltid orgeln som ackompanjerade mäktig församlingssång. Ja, det finns en trevlig inspelning av... En del av de mest omtyckta sångerna i Pingskyrkans salmbok Segetoner. Men det är Segetoner i högre växel kallas det för. Och det är Persie och vänner som har gjort inspelningar. Och här lyssnar vi först på samma sång igen med pampigt orgelförspel. Och sen lite början på den här sången Fast i högre växel. Perschbergman och vänner, hur ljuvligt det är att få möta. Ja, det var ju en annorlunda inspelning. Vi spelar inte hela sången utan en del av den. Man talar ibland kanske lite fraktfullt och lite nedlåtande om föreningsmänniskor och ideella föreningar. En kristen kyrka församling är ju både en kyrka och en ideell förening. Och nu när jag har ett väldigt fast minne. Års- och administrationsmötet i Skänninge Pingskyrka. Där jag var med och medverkade mycket. Både som pastor. Lite som sångare. Och som ordförande. Jag läste en årsberättelse för 2015 års verksamhet. Som jag hade satt ihop. Och ja, var mycket aktiv på olika sätt i ett tre timmar långt möte med gudstjänst först i kyrksalen och sedan kaffegemenskap som också sammanföll med födelsedagskaffe för en av styrelsens medlemmar och tidigare pastor Sören och så hade vi Själva förhandlingsdelen sittande vid borden i församlingsvåningen med dagordningen på powerpoint på skärm och där vi gick igenom alla möjliga punkter av ekonomisk redovisning, av val av funktionär och så vidare. Jag tycker att föreningsmänniskor är intressanta och härliga människor. Jag har stor respekt. Jag har ju mest erfarenhet av föreningsliv just i frikyrkan. Men det finns ju så mycket föreningar. Det finns eh, olika typer av eh, organisationer och föreningar. Jag tycker alla är hedervärda. Tyvärr är det kanske så att eh, människor idag vill inte vara med i föreningsliv. Vill inte ha förtroendeuppdrag och vill inte göra ideella insatser. Och jag tror det där är väldigt synd, därför att mycket av föreningslivet bygger ju på frivilliga krafter. En kyrka, en församling. Visserligen finns vi pastorer anställda helt eller delvis, men vi gör ju bara en del av arbetet. Tänk på all städning, mötesvärdar, fixande i fastigheten. Eh, kaffekokning och matlagning, eh, arbete med ekonomi. Eh, ja, det allra mesta det görs ju av människor som är hängivna sin förening eller sin församling och vill göra en insats. Lev och tjäna Gud i andens nya liv. Ja, jag menar ju trots allt, ursäkta mig, föreningsmänniskor i olika andra sammanhang. Jag menar trots allt att Guds församling och kyrkan, det är en förening med lite högre eh, ambitioner och kanske högre eh, vikt och kvalitet än en förening för en viss sorts människor eller vissa intressen. Jag tror Guds församling är mer än förening. Lev och tjäna Gud i andens nya liv. Pelle Karlsson och några vänner till honom sjunger och spelar för oss. We'll you Jag har skrivit lite dikter och gett ut två, tre diktböcker på eget förlag och ett par på Semnos förlaget kristet förlag i Värnamo. Nu har jag alldeles en splitterny utgåva en diktbok som heter Utsikt från mitt fönster Hundra nya och begagnade dikter av Ingvar Holmberg. Jag har Sammanställt och tryckt den här i samarbete med ett intressant bokförlag som heter Books on Demand, alltså på begäran. Och de så att säga, samarbetar med författare av också lite udda produktioner. Det kan vara någon som har skrivit en avhandling om en släktforskning. Det kan vara någon som har gjort en faktabok, en fackbok. Och det kan vara någon som i likhet med mig gör en diktsamling som man inte kan trycka i många tusen x utan man kanske eh, framställer den i 50 eller 100 x i taget. Och då är det väldigt bra med samarbete med ett sånt här förlag som trycker lite små duttar om det behövs efterbeställning. Och jag var helt fascinerad. Jag laddade upp på internet eh, min bok och gjorde beställning eh, torsdag kväll, eh, söndag kväll för drygt en vecka sen och på torsdag förmiddag fyra dagar efteråt så stod ett eh, ombud för DHL traf eh, ja, en trafikservice eller transportservice utanför min dörr med en kartong med hundra nytryckta böcker. Då hade alltså det här bokförlaget som trycker på beställning fått mitt manus hunnit trycka detta och skicka detta på fyra dagar till mig. Jag läser några vinterdikter i japansk stil ur min nya diktbok. Och japanska dikter bygger ju inte på rim och på ryt, kanske i första hand utan på kort Eta rader med fem och sju stavelser. Det är man brukar mest tala om två olika typer. Det är tanka som är fem rader, fem stavelser, sju stavelser, fem stavelser, sju stavelser, sju stavelser. Och en haiku är de tre första raderna av en tanka. Och det blev så småningom en egen diktform. Och här har jag formulerat fem små kortdikter i haiku. Fem stavelser, sju stavelser, fem stavelser. Fem separata dikter om vinter. Vintersnö ute, inne Gäster runt bordet, varmt ris med tilltug. På blanka isen öppnar, lång, öppnar långfärdskriskor väg, jönköping gränna. Yrvädersdagen njuter jag bäst från fönstret, börjar bli gammal. Snö drev i Skåne, vintervindens version av återanvändning. Januari grön åker, löfte om våren, välkommet besked. Ja, dikter kan ju bli Bevingade ord. Eh, kanske ett uttryck som fastnar i sinnet eller minnet. Jag kan fortfarande utan till dikte jag lärde mig som tonåring för massor med år sedan. Men det finns en annan sorts bevingade ord. Och här sjunger Lasse Sigelin, en originell trubadur och sångförfattare, om bevingade ord nu handlar det väl om bön. Ord med vingar bevingade ord lyfter mot höjden och lämnar vår jord suckar av längtan bönernas ljud letar sig fram till himmelens gud Enkla ord om en ringa och små Når till Guds öron, de duger ändå Enklaste bön som bes på vår jord Blir på något sätt bevingade ord Sluta aldrig längta, sluta aldrig tro Sluta aldrig använda bönernas bro Sluta aldrig hoppas, sluta aldrig be Sluta aldrig önska, under kan ske. Stilla viskningar, högljudda rop Når till Guds tron och han hör ihop Böner och suckar kan utan problem Leta sig fram bland stjärnens system Galaxer i stjärnornas värld och bland planeter går bönernas färd. Jorden fick liv och ända sändes. Har bönern sent upp mot himlens adress Sluta aldrig längta, sluta aldrig tro, sluta aldrig använda bönernas bro, sluta aldrig hoppas, sluta aldrig be. Sluta aldrig önska, under kan ske. Sluta aldrig hoppas, sluta aldrig med. Sluta aldrig önska, under kan ju ske. Då läser jag en ganska nyskriven dikt till ifrån min nya diktsamling Utsikt från mitt fönster. Och det här är en dikt som heter En som jag skrev en lördag i september förra året. Lyssna får du höra. Morgonbön Tack Herre för denna morgon här ligger jag i min sköna säng och känner den svala morgonluften komma in genom den öppna balkongdörren. Himlen är blå där ute, denna lördag i mitten av september. Jag har sovit gott, som vanligt. Några osammanhängande drömmar har jag haft, men inte av det skrämmande slaget. Lite stel och ledbruten känns kroppen, men jag vet att det går över när jag har varit igång lite. Också idag är jag skapligt klar i huvudet och är riktigt frisk, med mina mediciners hjälp förstås. Nu kan jag gå upp, måna mig i badrummet, ta på hem bekväma hemmakläder, brygga kaffe och äta min yoghurt och smörgås. Dricka mitt kaffe med mjölk ur den jättelika koppen som varar länge. Så vänta lite bibelläsning och bön och allmänt funderande. Och en härlig dag med olika inslag. Tack Herre för livet. Så lyssnar vi på Hav, Tack och Jesus- Kalle erik Salberg, originell härlig präst, sjunger för oss. Han ja, tack o Jesus att du mig givit Och makt och rättighet att vara din Och när jag har dig, då har jag läst mig fattas ingenting, om du är min i med om munken, bara en med möter, så har jag rättat bara din. Du är ingen bort från mitt hjärtasträcka. Att vara din Om man bäck råter mig eller prisar Betyder ingen Vindblått Du är min Och har jag guld och Gröna ängar Så har jag rätt att Vara din och är jag fattig och utan pengar betyder ingenting, du är min. Vi ska strax höra del två av Paul Sätterstens berättelse. Pastor Paul Sättersten, över 90-årig svensk-amerikansk pastor, som hade en hel del av sin ungdomsår, barnaår, i Norrköping. Förra gången avslutades berättelsen med hans beslut att bli förkunnare och att gå på Filadelfias bibelkurs, Bibelskola. Innan vi lyssnar på veckans avsnitt, då han berättar vidare om sitt liv så lyssnar vi på en originell förkunnare evangelist Alf Lax som sjunger sin sång Herren kallar. På gator och i gränder Säg de får komma som de är Jesus vill leda dig Så kom min vän, jag kom. Snart brister skianan Och Jesus kommer igen Ska För dig Han som gav sig helt För dig Det är han som kallar mig Här kommer samtalet med Paul Sättersten. Vad blev din första tjänst då som en ung predikant. Berätta om det. Ja, ja det, det, jag har ju berättat om det kanske flera gånger. Men under bibelskolan då så, när vi kom till sista veckan där eh, så skulle vi bedja om eh, ledning för, för att komma till det rätta fältet. Jag ska inte gå igenom allt för mycket av detta men jag fick en, en mycket intressant uppenbarelse under bön att jag borde, att jag skulle komma till en församling i Stockholm. Och jag visste att på den tiden, eller jag visste på den tiden att äh, unga evangelister äh, åkte aldrig till huvudstaden för att börja sin äh, gärning. utan man blev i regel sänd ut i Skogarna norrut någonstans eller någonstans där man försvann liksom ifrån all kultur och allting sen. Så jag räknade med att det här det kunde inte vara riktigt utan jag bad Gud om förlåtelse och eh, tyckte att jag var högmodig som trodde med att jag skulle flytta till Stockholm första, för min första tjänst. Och så då, i alla fall så började jag bedja igen och det, det blev, jag fick se samma syn en gång till. Jag såg mig vara i den här citykyrkan då i Stockholm. Jag hade bara varit där i den kyrkan en gång i hela mitt liv så det var ingenting som jag på något sätt eftertraktade eller hade något speciellt intresse för. Och så Fick jag uppleva det där en tredje gång och då tyckte jag det hela var så egendomligt så jag lämnade bönemötet och for upp till Uppsala till mina föräldrar. Och när jag hade kommit in där i hemmet där de bodde så rätt var det var ringde jag på telefonen och min far svarade på telefon och pratade en stund. Och så sa han, jo jo jo han är här ett ögonblick sa han, och så säger han Paul det är för dig. Och när jag svarade på telefon, då var det föreståndaren för den kyrkan i Stockholm som ringde. Och då säger han så här, Paul, vi har funderat på om du möjligen har haft någon känsla för att du skulle komma till vår församling och hjälpa oss med ungdomsverksamheten. Så på det sättet kom jag dit och var där sedan under de närmaste fyra åren. Ja. Större delen av din, din, din tjänst och ditt pastorsarbete har ju varit i USA. Hur kom du till Amerika? Det var väl inte så vanligt på den tiden att svenska predikanter och pastorer verkade i USA? Nej, för det första måste vi komma ihåg när det här hände. Det var ju alldeles efter andra världskriget. Så 1946 gjorde jag min första resa till Amerika. Och det var någonting alldeles speciellt för de svenskarna i Amerika att få ett besök från Sverige. Därför att det var väldigt ovanligt att det blev någon besök. För under kriget var det ju avstängt helt och hållet sen. Så i alla fall så gick det till på det sättet att vaktmästaren där i kyrkan han hade varit, han och hans fru hade bott i Amerika och hade skapat kontakter med en pastor uppe i staten Vermont som var svensk-amerikan, den pastorn. Mm. Och han råkade besöka oss och jag fick kontakt med honom och nämnde om mitt intresse att göra ett besök i Amerika. och Jag hade två stycken tankar i minne och det var det att jag ville... Åka till Amerika för att se ungdomsverksamheten. Och jag skulle kunna få en del intryck som kanske kunde bli till välsignelse i Sverige. Och sen för det andra så hade jag en farbror som hade rest till Amerika. Vi hade hört nästan ingenting från honom under kanske en 25 år. Och, och sen så ville jag så innerligt gärna att min far skulle få göra ett besök i Amerika. Och jag ska inte gå in på några detaljer men i alla fall det så att jag efter min militärtjänst fick ett bidrag från försvaret och jag sa till om när jag får det då ska jag betala mitt tionde först och sedan så delar vi det i mitten precis du tar den hälften, jag tar den andra hälften och sen reser vi till Amerika och jag har eller jag har till Amerika först och sedan blir jag där några månader och kommer in i språket och sen ska jag resa tillsammans med dig och tolka. Och så blev det förstår du. Intressant. Ja. Men du hade läst engelska och var intresserad av engelska i gymnasiet då? Jo det stämmer. Så jag hade, jag hade studerat, själv studerat en hel del förutom det, det man läste i skolan. Ja. Men du måste ju ha en oerhörd språkbegåvning för att att kunna tala på engelska och vad jag förstår, kunna predika på engelska efter egentligen bara några månader där. Det, är ju, det gör ju inte vem som helst. Nej, det kan hända. Sen får jag väl lov att säga jag tror också på Guds hjälp och, mm. och andens, hur han kan hjälpa oss i vår svaghet. Så jag tror på det. Jag tror också att min far, han hade en mycket enkel framställning. Och jag kunde då framställa vad han sa på, på, sitt, på sitt enkla när sätt. När du tolkar honom ja, då, ja. ja. ja. Var Så. intressant att få resa med sin far och ha möten tillsammans i USA. Det måste varit. Ja, det var, mycket, det var mycket intressant. Min far han var ju, han var ju, hade varit trädgårdsmästare och hade ett enormt intresse i hela växtvärlden. När det gällde allting. Och när vi kom ut till Kalifornien på vår stora och långa resa mm. genom hela Amerika. På den tiden, jag får lov att säga det också. Då flög man inte till Amerika. Utan då åkte vi med svenska Amerikalinjens ja. båtar. Gripsholm, Kungsholm, ja. Stockholm och så vidare. Tog det ett par veckor? Det kunde du göra. Tio dagar om ja. det var riktigt... Eh, eh, vad heter det... –Gynnsamt? gynnsamt ja. väder, ja, tack ska du ha. Mm. Ja, gynnsamt väder, en tio dagar, men det kunde ta till ett par veckor Aha. om det var stormigt. Och jag reste fram och tillbaka <laughs> flera gånger, så jag fick vara med om alla möjliga ja. sorters resor. Så. Men det är allt nog så, när vi kom till Kalifornien då, min far, jag kommer så väl ihåg, vi, första stället vi bodde på var hos en pastor där, och han hade ute i sin trädgård ett grejpfruktträd. Och min far gick ut och ställde sig under trädet och fick hålla i greppfrukterna. Och han stod där med förundran och sa tänk att jag skulle få komma i, till ett land där jag kan få stå under ett grejpfruktträd. Och plocka grejpfukt. Fanns det grejpfukt i Sverige på den tiden importerade? Jo, det gjorde det. det. Gjorde det, ja. ja. ja. ja. och, och äh, apelsiner. Ja. Ja. Och det var det gott om i södra ja. Kalifornien. Så. Stannade du kvar i USA eller åkte du tillbaka till Sverige? Sen åkte jag tillbaka till Sverige äh, i mars månad det året. Mm. Och äh, det var också en mycket mycket äventyrlig resa eh, på, på båten mm. och eh, så kom jag till Sverige och var tillbaka i verksamheten där i Stockholm en tid mm. och eh, på hösten då, 47 så gifte sig Mai och jag mm. ja. Samma år som jag föddes <laughs> Ja eh. När åkte ni sen tillbaka till Amerika för att bo och arbeta där? Jo, det blev så att jag hade en känsla av att jag ville att min fru skulle se Amerika och hade ingenting annat i tanken än att jag ville åka tillbaka för jag hade blivit så väl mottagen under mitt tidigare besök och alla hade inbjudit mig att komma tillbaka så det var öppna dörrar över stora delar av Amerika. Så jag tänkte så här att eh, om vi kunde göra den här resan tillsammans eh, så skulle det vara en underbar upplevelse mm. för henne och för mig, och det kunde ju bli en, liksom en lite försenad bröllopsresa. Mm. Mm. Så jag for dit i förväg för att förbereda det här. Jag skaffade mig bil och en del saker för vi behövde ju ha det om vi skulle resa tillsammans. Och sedan eh, så kom hon då strax efteråt till Amerika Och vi bilade tillsammans Över hela Amerika Hade möten från kust till kust Och det var en mycket intressant resa vi gjorde Bland annat var vi i, i Dallas I en stor pingförsamling där Och pastorn där var en, en Dr. Stads Och den Dr. Stads han Tyckte så mycket om mig Så han inbjöd mig till och med Att stanna i församlingen Och bli hans ungdomspastor ja, ja. Och hade jag gjort det Hade jag nog blivit hans efterträdare ja. För han var redan ganska Till åren kommen Men så blev det inte Utan jag kände att jag skulle fortsätta Och så småningom då Så kom jag ut till Los Angeles Och när jag kom till Los Angeles Så var jag eh, till en liten kyrka Som hade just blivit planterad för något år sedan vad det var och då var det en av mina pastorsvänner i Chicago som hade sagt till mig när du kommer dit så ska du besöka den där församlingen mm. för jag blev blivit kallad dit och jag ska bli deras pastor här jag har redan tagit emot kallsen och så blir det bara och så var jag där och predikade där ett par tre gånger vad det var och sen fortsätter vi upp emot Åkland som ligger i närheten av San Francisco och eh, ens vi var i Oakland förstår du så hände detta att min fru och jag, vi hade vår morgonbön tillsammans och min fru hon böjde sina knän på ena sidan om sängen jag på andra sidan och under bön fick jag en stark upplevelse av att jag skulle få en kallelse till församlingen i Los Angeles att bli dess pastor så, Och det, jag menar, det var så klart Så att eh, när vi ställde oss upp ifrån bön så säger jag till henne Maj säger jag, e, Gud har talat till mig och vi kommer att få en kallelse Till församlingen i Los Angeles Nej, sa hon och skrattade åt mig Nu vet jag att du har fel som, För de har kallat pastorin och han har accepterat kallelsen. Och han är på väg dit just nu. Men vi är här så är han på väg ut till Los Angeles. Ja, sa jag. Jag vet det. Men så kommer det att bli, så jag. Sen fortsatte vi resan så småningom. Hade en del möten uppe genom uh, olika städer. Portland och uh, uppe i Seattle-området. Och uh, sista söndagen innan vi skulle åka österut var jag i en församling som heter Freeman Tabernacle i Seattle. Och pastorn för församlingen hade tagit emot oss och vi skulle bo där över natt. Så på söndag morgonen så ringer telefon och pastorn kommer och knackar på dörren där vi bodde i gästrummet. Och så säger han, Pastor Sättersten det är ett telefonsamtal från Telegrambyrån för dig. Kan du ta det? Ja, visst. Ja. Och då vände jag mig till min fru och sa: Nu kommer Karlsen från Los Angeles. Och sen gick jag ner och svarade på telefon. Och när jag svarade på telefon, då sa eh, kvinnan som eh, var, fanns där då på växeln: Säger hon så här: Är det passet, sten? Ja. Ja, jag har ett telegram för er från Los Angeles här. Kan jag få läsa det? Ja, det går bra. Ja, det låter så här som. Pastor Ring har fått förhinder. Kommer inte. Kan du komma och bli vår vakanspastor till jul? Detta är en macedonisk kallelse. Och så var det underskrivet av en av de äldste. Ja Jag gick upp till min fru efteråt Så sa jo mycket riktigt Det var kallelsen till Los Angeles Och sedan då Så ändrade vi på våra resplaner Och åkte tillbaka till Los Angeles Och sen då under de här månaderna Före jul För det första fick jag vara med och frika På församlingens två års högtid Sen för det andra Under de här veckorna Och månaderna som gick så kände församlingen, de ville utställa en kallelse till mig i permanenta pastor. Så jag fick den kallelsen. Så vi åkte hem till Sverige med julbåten 1948. 1947. Nej, 1948 var det. 1948. Och sedan kom vi tillbaka till Amerika i mars 1949. Du var 25-26 år då? Ja stämmer. Någonting sa ja. ni i den stilen då? Ja. Mm. Och så sedan det... dess har vi varit i Amerika. Ja. ja. Så du blev huvudpastor för eh, visserligen en inte så jättestor församling Nej. i Los Angeles då? Det är ju nästan eh, lite eh, vad ska jag säga, lite smått roligt. Vi hade någon besök som kom i vår kyrka och vid den tiden när jag just hade kommit hit. Och då sa de om församlingen vi hade att när kören gick upp på körläktaren och sjöng så var det mer människor i eller på körläktaren <laughs> än det var i salen. Ja, ja. Men hur många år var du pastor där i Los Angeles? Jag blev kvar där i 28 år. Ja, men... Fick ni se en tillväxt av människor som kom till församlingen? Ja, det var väl ingen sådär märkvärdig tillväxt men i alla fall den högsta siffran vi hade någon gång var väl så att det lite över 500. Ja, men det är en fantastisk tillväxt. Och i, i Amerika på den tiden var det en stor församling. Ja. Det är fascinerande att höra berättelsen om hur Gud leder människor. Bengt Johansson, musikern sångaren sjunger sin egen sång Led mig din väg Led mig din väg Även när jag inte ser den. Hjälp mig att förtrösta När missmot in Hjälp mig hålla ut I det som måste komma Ta mig vid handen För mig hem till dig Lär mig För mig hem till dig Lär mig att ge Som du dig själv har gett Hjälp mig att förlåta Även när det kostar allt Vär mitt kalla hjärta med elden från ditt eget Ge mig mod att leva Bli källan till mitt liv Ge mig mod att leva Bli källan till mitt liv När jag inte kan se dig När jag inte kan förstå Har jag bara ditt ord att du är nära ändå där stormen har fällt Att jag hållit mig till Väntar du på mig? Väntar du på mig? Hjälp mig respektera Tänka gott om allt inte göra skimmor På stora eller små Låt mig bära frukt Som ett träd med djupa rötter Dolt för mina sinnen Lever du i mig Dolt för mina sinnen Lever du i mig när jag inte kan se dig När jag inte kan förstå Har jag bara dit tom Att du är nära ändå När stormen har fällt Att jag hållit mig till Väntar du på mig? Väntar du? Jag inte seran hjälp mig att förtrösta när min små tränger in hjälp mig hålla ut i det som måste komma ta mig i din för mig hem till dig ta mig i din för mig hem I andakten vill jag ha som tema ett liv förberett av Gud. Först ett känt, inspirerande bibelord från Paulus brev till Efesierna, det andra kapitlet. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud berätt för att vi ska vandra i dem. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar, som Gud har berätt för att vi ska vandra i dem. Det är jättemånga människor som tycker sig helt vara i händerna på slumpen, att slumpen, olyckliga eller kanske ibland lyckliga omständigheter kastar dem hit och dit i livet. Att vara en kristen, att tro på Bibeln, att tro på Guds ledning, vägledning det skapar en väldig kraft, ett centrum i livet som är väldigt viktigt. Det är spännande att samtala med kristna människor, både unga och äldre. Jag var mycket fascinerad av mötet med Paul Sättersten i höstas. Med klar tanke, med massor med erfarenhet och med berättelsen om Guds vägledning, Guds hjälp. Och ett spännande och meningsfullt liv. Kära lyssnare, vill du leva ett riktigt meningsfullt liv? Våga tro på att Gud har en plan för dig också. Ett, ett verk, ett liv som är berättat av honom och där du får vandra i gärningar som Gud har berättat. Tack Herre för den här dagen vi upplever idag. Tack för det här nya året. Vi ber dig vara med oss. Hjälp oss att se att vårt liv inte är vindkast av slumpen. Men att du har en plan för oss var och en. sinna varje lyssnare. Amen. Vi avslutar med en grupp som heter Manna i Göteborg som sjunger Led oss vidare. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka om du vill.